Канал Книги Солов'їною» презентує для вас аудіокнигу «Ніч у Лісабоні». Автор Еріх Марія Ремарк. Розділ 11. «Що ж іще?» – замислено мовив Шварц. «Тепер уже спогади збігаються, наче випрана сорочка. Перспективу часу втрачено, те, що було барвистим пейзажем – стало сірим зображенням, по якому ковзають промені світла. Це вже навіть не зображення, це плинна маса спогадів, із якої виринають лише окремі деталі: вікно готелю, голе плече, шепіть, що примарно звучить потім у спогадах, сяйво над зеленими дахами, нічний запах води, проміння на сірих кам'яних стінах собору, дороге тобі обличчя. А потім знову воно, але вже в іншому вигляді десь у Провансі або в Піренеях. А далі воно ж таки, але заціпаніле, мертве, якого ніколи досі не знав і яке раптом витісняє всі інші, ніби всі вони були лише облудою. Шварц підняв голову. Його обличчя знову мало вираз муки, хоч він і силкувався посміхнутися. «Це вже ось тут тримається», – сказав він, показуючи собі на голову. «І навіть тут воно в небезпеці, як плаття в шафі, де повно молі. Через те я вам і розповідаю. Ви його збережете, у вас йому нічого не загрожує. Ваша пам'ять не буде його нищити з метою врятувати самого себе, як це робить моя». У мене воно зберігається недбало. Вже й тепер той останній заціпанілий вираз її обличчя наче струп, затуляє собою всі інші попередні. Голос Шварца забраний в душча. Але ж ті інші справді існували, а не ось це незбагненне, жахливе останнє. «То ви ще лишилися в Парижі?» – запитав я. Георг приходив ще раз, – вів далі Шварц. Тепер він удався до сентиментів та погроз. Мене не було вдома. Я побачив його вже тоді, коли він виходив з готелю. Він зупинився. «Слухай ти, негіднику!» – просичав він тихо. «Ти занапастив мою сестру, але стривайно!» Незабаром ми тебе спіймаємо. За пару тижнів ви обоє будете в наших руках, а тоді, хлопче, я сам візьмусь за тебе. Ти ще плазуватимеш переді мною навколішки і благатимеш, щоб я тебе прикінчив, якщо тільки зможеш говорити. Я це собі прекрасно уявляю, запевнив я його. Нічого ти собі не уявляєш. – вів далі Георг. – Інакше ти б тримався подалі. – Ось тобі ще один вихід. Якщо протягом трьох днів сестра повернеться до Оснабрюка, я спробую дещо забути, але за три дні. Зрозуміло? – Вас не так важко зрозуміти. – Не важко? Ну то зарубай собі на носі. Сестра повинна повернутись. Та ти й сам це знаєш, падлюко. Чи, може, ти скажеш, ніби не знаєш, що вона хвора? Не здумуй тільки морочити мені голову. Я вирячився на нього. Я не знав, чи це він допіру вигадав, чи то була правда. Або ж він мав на увазі те, що не розказувала йому Гелен, щоб поїхати до Швейцарії. Ні, заперечив я, цього я не знаю. Не знаєш? Бач, який. Не сподобалось, га? Їй потрібен лікар. Ти, брехун. І негайно. Напиши до Мантерса і спитай у нього. Він у курсі справи. В ту мить я побачив два людські силуети на фоні ясного дня. До готелю заходили люди. Протягом трьох днів, прошепотів Георг. Інакше з тебе всі кишки повилазять. Незабаром я знову буду тут, у формі. Він протиснувся поміж чоловіками, що стояли тепер у вестибюлі, і помарширував на вулицю. Ті двоє обминули мене і попрямували сходами вгору. Я пішов слідом за ними. Гелен стояла у своїй кімнаті біля вікна. «Ти не здибався з ним часом?» – запитала вона. «А як же?» – здибався. Він каже, ніби ти хвора, і тобі потрібно повертатись. Гелен похитала головою. «Чого він тільки не вигадає?» «То ти хвора?» – запитав я. «Дурниці!» – обурилась Гелен. «Це ж я вигадала, щоб виїхати з Німеччини!» «Він, каже, ніби й Мантерс про це знає. А вже ж знає. Розсміялась Гелен. «Хіба ти не пригадуєш? Він же ж мені писав до Аскони. Я з ним про все домовилась». «То ти не хвора?» «Хіба у мене вигляд хворої?» «Ні», – відказав я. «Але це нічого не означає. Ти не хвора?» «Ні, я здорова», – відповіла вона вже нетерпляча. «Може, Георг іще щось сказав тобі?» Те, що й раніше, погрожував. А чого він від тебе хотів? Того ж самого. Гадаю, він більше не прийде. А чому він взагалі приходив? Гелен якось дивно всміхнулася. Він вважає, що я маю належати йому. Мушу робити те, чого він хоче. Він завжди так думав, ще з дитинства. Брати часто так думають. Він гадає, що діє в інтересах нашої сім'ї, а я його ненавиджу. Саме тому? Я його ненавиджу, і цього досить. Я йому про це сказала. Але війна буде. що до цього він не помиляється. Ми замовкли. Гуркіт автомашин на набережній Огран-Огюстен здавалося подущав. За в'язницею консь'єжері височив на тлі ясного неба шпиль церкви Сен-Шапель. Чути було вигуки продавців газет. Вони перекрикували гуркіт моторів, як чайки шум моря. «Я не зможу тебе захистити», – сказав я. «Я це знаю. Тебе інтернують. А тебе?» «Я знизав плечима». «Мене, очевидно, теж. Можливо, нас розлучать!» Вона кивнула. «В'язниці у Франції це не курорт», – зауважив я. «У Німеччині вони теж не кращі». «Але в Німеччині тебе не посадили б!» Гелен рвучко випросталась. «Я лишаюсь тут. Ти виконав свій обов'язок. Перестаріг мене. Не думай більше про це». Я лишаюсь і годі, і не заради тебе, я не повернусь туди. Я дивився на неї. «На чорта нам ота безпека!» – раптом вивкнула вона. «На чорта нам ота обережність! Досить із мене усього цього!» Я обійняв її за плечі. «Легко говорити, Гелен!» – вона відштовхнула мене. «Ну то збирайся звідси і йди геть!» – раптом закричала вона. «Тоді в тебе не буде жодної відповідальності. Залиш мене саму, іди, я й без тебе проживу!» Вона глянула на мене так, ніби я був Георг. «Не будь квочкою, не души мене своїми турботами і страхом відповідальності. Я виїхала з Німеччини не заради тебе, зрозумій це нарешті!» Не задля тебе, а заради самої себе. Я розумію. Вона знову підійшла до мене. Ти повинен вірити цьому, сказала вона. Хоч може, це і важко. Я хотіла вирватись. Те, що ти приїхав, лише випадковий збіг обставин. Зрозумій це нарешті. Безпека – це ще не все. Вірно. Погодився я. Але вона потрібна. Це безпека, коли любиш когось. Потрібна для того іншого. Безпеки взагалі немає. Немає, повторила вона. Не кажи нічого. Я сама знаю. Краще, ніж ти. Я довго над цим думала. Боже ж мій, як я довго над цим думала. Оближ це, любий. Он на дворі ввечір. Він чекає нас. Таких вечорів у Парижі нам уже лишилось небагато. А чи не податись тобі до Швейцарії, якщо ти не хочеш повертатись додому? Георг твердить, ніби наці пройдуть через Швейцарію, як під час Першої світової, через Бельгію. Він не може цього знати. Давай почекаємо ще тут. Може він взагалі збрехав? Звідки йому точно знати, що станеться? Одного разу вже було так, ніби от-от почнеться війна, а тоді в Мюнхені домовились. А хіба вони не можуть домовитись ще раз? Я не знав, вірить вона в те, що каже, чи хоче тільки відвернути мою увагу. Адже в те, що покладаєш надію, віриться легко. У той вечір і я вірив. Як могла Франція вступити в війну? Вона ж не була озброєна, мусила б поступитись, і чого вона має воювати за Польщу, вона ж не воювала за Чехословаччину. Минули десять днів, і кордони закрили. Почалась війна. «То вас одразу і арештували, пане Шварц?» – запитав я. «Ні, ще тиждень ми пожили на волі, але нам не дозволяли виїхати з міста». Дивна іронія долі. Протягом п'яти років мене раз у раз висилали, а тут раптом не схотіли випускати. А де були ви? У Парижі, відповів я. Вас теж загнали на велодром? А вже ж. Вашого обличчя я щось не пригадую. На велодромі було надто багато емігрантів, пане Шварц. А ви пригадуєте останні дні перед війною, коли Париж почали затемнювати? Ще пак, здавалося, ніби увесь світ поринув у темряву. Дозволені були тільки маленькі сині лампочки, вів далі Шварц. Уночі вони тьмяно світилися на перехрестях вулиць, місто не лише потонуло в темряві, воно наче захворіло в тій холодній синій пітьмі від якої людей аж морозило, хоч на дворі було літо. У ті дні я продав один з малюнків, успадкованих від небіщика Шварца. Хотів, щоб у нас було побільше готівки, але час для продажу був несприятливий. Торговець, до якого я звернувся, дав дуже мало. Я не погодився і забрав малюнок. Кінець кінцем я продав його багатому кінодіячеві емігранту, який вважав, що цінності певніші за гроші. Останній малюнок я віддав на схов власникові готелю. Потім, якось надвечір, по мене прийшла поліція. Двоє ажанів. Вони сказали мені, щоб я попрощався з Гелен. Вона стояла переді мною бліда, очі в неї блищали. Це неможливо, повторювала вона. Як бачиш, можливо, заперечив я. Згодом вони прийдуть і по тебе. Краще нам не викидати паспортів, а зберегти їх. Так і справді буде краще, сказав один з поліцаїв. Він добре говорив по-німецьки. Дякую, а чи не міг би я попрощатися без свідків? Звернувся я до нього. Поліцай глянув на двері. «Коли б я хотів утекти, то давно міг би це зробити», – зауважив я. Він згодився. Ми з Гелен пішли до її кімнати. «Коли вже щось сталося, то виглядає воно зовсім інакше, ніж коли говориш про це заздалегідь. Правда ж?» – сказав я, обіймаючи Гелен. Вона вирвалась з обіймів. «Як мені довідатись, де ти?» «Ми говорили про те...» Про що зазвичай говорять у таких випадках? У нас були дві адреси – готель та ще один француз. Раптом у двері постукав поліцай. Я відчинив. «Візьміть із собою ковдру», – нагадав він. «Може, і на день-два, а втім, візьміть краще ковдру і що-небудь поїсти». «У мене немає ковдри». «Я тобі принесу», – втрутилась Гелен. Вона хутко спакувала мені продукти, що були в номері. «Це тільки на день або два?» – запитала вона поліцая. «Що найбільше?» – пояснив він. «Треба перевірити особисті дані і тощо». Ці слова пізніше нам доводилось чути досить часто. Шварц витяг з кишені сигару і запалив. «Ви ж це й самі знаєте. Спершу чекаєш у відділку поліції». Весь час прибувають емігранти, яких виловлювали, наче небезпечних нацистів. Потім у загратованій машині тебе везуть до префектури, а там знову чекаєш і чекаєш без кінця і краю. Ви теж пробували у префектурі?» Я кивнув. «Я там просидів два дні», – відповів я. «На ніч нас водили у великий підвал для вугілля. Там ми спали на ослонах» а вранці виходили звідти чорні, як сажотруси. «А ми цілими днями сиділи в тому кінозалі», – розповідав далі Шварц. «Ми не милися і незабаром мали вигляд справжніх злочинців, за яких нас і вважали. Георг, сам того не сподіваючись, помстився таки мені, хоч і з запізненням. Коли він приїздив, то дізнався про нашу адресу через префектуру». Хтось там допоміг йому. Георг не приховував, що він член нацистської партії. І ось зате мене, як нацистського шпигуна, тепер допитували по чотири рази на день, намагаючись дізнатися про мої стосунки з Георгом і про ставлення до Націонал-соціалістичної партії. Спочатку я сміявся, надто вже все було абсурдним. Але потім помітив, що й абсурд може стати небезпечним. Що так воно було в Німеччині, про це свідчить саме існування Гітлерівської партії. Але тепер, здавалося і Франція, країна раціоналізму стає небезпечною під спільним тиском державної бюрократії і війни. Георг, сам того не знаючи, підклав мені бомбу сповільненої дії. Адже коли під час війни на тебе дивляться як на шпигуна, це вже не жарт. Щодня надходили нові партії наполоханих людей. На фронті з моменту оголошення війни ще нікого не вбито, тож була кумедна війна, як дотепники охарактеризували той період війни. Але над усіма нависла примарна атмосфера нехтування людським життям та індивідуальністю яка немов чума поширюється в час війни. Люди перестали вважатися за людей, їх класифікували за військовими категоріями, поділяли на солдатів, здатних або нездатних до військової служби, громадян та ворогів. Уже на третій день перебування там я відчув себе висотаним. Частину арештованих кудись вивезли, а ті, хто лишився, пошепки розмовляли між собою. Спали або їли. Ми вже звикли до мінімальних проявів життя. Та це було ще пів лиха. Коли рівняти до німецького концтабору, то життя наше було просто комфортабельне. Найбільше, що могли ми схопити, це стусана, якщо не досить швидко виходили куди треба. Але ж влада, то завжди влада. І поліція лишається поліцією в будь-якій країні світу. Я був дуже стомлений від допитів. На підвищенні під екраном сиділи рядочком, широко розставивши ноги, озброєні поліцаї в мундирах. Наша сторожа. Напівтемна зала, брудний, голий кіноекран і внизу – ми. Усе це видавалося символом безрадісного життя, в якому можна було лише бути в'язним або сторожем. А сам ти можеш тільки мріяти про те, який фільм хотів би побачити на тому голому екрані. Учбовий, комедію чи трагедію? Бо зрештою, не було куди дітися від того екрану. Не було куди втекти від зголоднілого серця і тупоумної влади, яка діяла так, наче вона вічна і втірює право, тоді як усі екрани світу давно вже спорожніли. Отак воно завжди буде, думав я собі. Нічого вже не зміниться. Згинеш так, що ніхто й не знатиме. То була одна з відомих вам годин, коли згасає будь-яка надія. Я кивнув головою на знак згоди. Година пасивного самогубства. Уже не чиниш опору, і останній крок робиш по інерції, і майже бездумно. Та зненацька двері розчинилися, вів далі шварц. Блимнуло жовте світло коридорної лампочки і з'явилася Гелен. Вона несла в руках кошик, дві ковдри і хутряне пальто. Я впізнав її по тому, як вона тримала голову, впізнав її ходу. На мить вона зупинилась, а тоді пішла шукати мене по рядах. Пройшла зовсім близько, але мене не помітила. Майже як тоді в Оснабрюкському соборі. «Гелен!» – мукнув я. Вона обернулася. Я підвівся. Гелен придивилась до мене. «Що вони тут з вами роблять?» – гнівно запитала вона. «Нічого особливого. Ми ночували у підвалі, де лежить вугілля. От і все. Як ти сюди дісталась?» «Мене заарештували», – майже з гордістю відповіла вона. Так само, як і тебе, і значно раніше за всіх інших жінок. Я сподівалася знайти тебе тут. А за що тебе взяли? А тебе за що? Мене вважають за шпигуна. Мене теж. А привід – мій чинний паспорт. Звідки ти це знаєш? Я тільки-но на допиті, і мені так сказали. Я не справжня емігрантка. Інші жінки-емігрантки ще на свободі. Це мені пояснив маленький чоловічок із напомадженим волоссям, від якого тхне слимаками. Він і тебе допитує? Я не знаю. Тут усе тхне слимаками. Хвала Богу, що ти принесла ковдри. Принесла, що змогла. Гелен розкрила кошик. Дзенькнули дві пляшки. Коньяк, сказала вона. «Не вино. Я принесла тільки концентрати. Вам тут дають їсти?» «Як скрізь. Можна через поліцаїв купувати бутерброди.» Гелен схилилась до мене і почала придивлятись. «Ви тут, наче зборище чорноробів. Хіба вам не дають помитись?» «Поки що ні, але не зі злості». Просто через недбалість. Гелен витягла з кошика коньяк. «Пляшки вже відкорковані», – пояснила вона. «Остання люб'язність власника готелю. Він вважав, що у вас тут немає штопорів. Пий!» Я потягнув добрий ковток і віддав їй пляшку. «У мене навіть чарка є», – сказала Гелен. Треба ж підтримувати цивілізацію, поки можна. Вона налила собі чарку і випила. Від тебе пахне літом і свободою, вимовив я. А як там, на волі? Як за мирного часу. Кафе переповнені, небо блакитне. Гелен глянула на поліцаїв, що сиділи рядком на сцені, і засміялася. Ніби в тирі. Здається, можна пальнути в ті фігури, а коли якась перекинеться, тоді станеш приз. Пляшку вина чи попільничку. Тут рушниці мають ці фігури. Гелен витягла з кошика паштет. Це від хазяїна, доповіла вона, з привітом і власною сентенцією. Ось виделка і ніж. Хай живе цивілізація. Мені раптом стало весело. Адже Гелен зі мною, і все гаразд. Війна ще не почалась, і, можливо, нас незабаром випустять. Наступного вечора ми дізналися, що нас розлучають. Мене мають відвезти до табору у Коломб, а Гелен – до в'язниці Ляпліт-Рекет. Навіть якби нам повірили, що ми одружені, нічого б це не змінило. Адже розлучають і подружжя. Ніч ми просиділи у підвалі. Один зі сторожів, змилосердившись, дозволив нам це. Хтось приніс декілька свічок. Значну партію арештованих уже вивезли, лишилося нас чоловік 100. Були серед нас і іспанські емігранти, їх теж заарештували. В ретельності, з якою в антифашистській країні виловлювали антифашистів, було щось глузливо парадоксальне. Можна було подумати, що ти в Німеччині. «Чому вони нас розлучають?» – запитала Гелен. «Я не знаю. Через недоумство. Не тому, що вони такі жорстокі. Коли б чоловіків та жінок тримали в одному таборі, то не було б спокою від ревностів і скандалів. Повчально розказував мені низенький лідній іспанець. Тому вас і розлучають. Гелен заснула біля мене, накрившись своїм леопардовим пальто. У підвалі було кілька зручних м'яких лав, але їх віддали чотирьом чи п'яти старим жінкам, яких на цю ніч теж привели сюди. Одна з них запропонувала Гелен своє спальне місце на час від третьої до п'ятої години але та не погодилась. «У мене ще буде багато самотніх ночей, тоді й висплюсь», – відповіла вона. То була якась дивна ніч. Гомін голосів поволі щух. Старі жінки перестали плакати і поснули. Часом прокинувшись, вони схлипували, потім знову поринали в сон, ніби в чорну вовну, що їх душила. Свічки одна по одній загасали. Гелен спала, притулившись до мого плеча. У вісні вона обіймала мене, а прокидаючись час від часу, шепотіла мені слова. Слова, яких не говорять у день, а за нормальних умов і вночі говорять хіба зрідка. То були слова, якими промовляли «лиха година» і «розлука». Промовляло тіло, що не хоче розставатися. Промовляла шкіра і кров. То був зойк, одвічний зойк в історії людства. Не можна двом не розстатись. Хтось один та мусить піти геть. А смерть щосекунди тягне за руку, не даючи зупинитись. Хоч ми вже стомлені, і нам хоч годинку хочеться потішити себе ілюзією вічного життя. Потім Гелен повільно сунулась мені по грудях, аж на коліна. Я обхопив її голову руками і у світлі останньої свічки дивився, як вона дихає. Я чув, як чоловіки вставали і навпомацки пробиралися між купами вугілля, щоб тихо помочитись. Свічечка ледве блимала і навколо шугали надмірно великі тіні, ніби ми сиділи в якихось примарних джунглях. А Гелен була леопардом, що втік, і чаклуни шукають її, промовляючи свої заклинання. Потім згасла остання свічка, і усе поринуло в задушливу хропучу пітьму. Я відчував, як Гелен дихає під моїми руками. Одного разу вона рвучко звелась, зойкнувши тонким голосом. — Я тут, — прошепотів я. — Не лякайся. Нічого не скоїлось. Вона знову лягла і, цілуючи мені руки, замуркотіла. Так, ти тут. Ти повинен завжди бути зі мною. Я завжди буду з тобою, шепотів я. А як нас і розлучить ненадовго, то я тебе неодмінно знайду. Ти прийдеш до мене? Прошепотіла вона уже крізь сон. Неодмінно прийду, неодмінно. Де б ти не була, я тебе знайду, так само, як знайшов оце недавно, востаннє. Добре, зітхнула вона і повернулася обличчям так, що воно лягло мені в долоні, як у чашу. Я сидів і не спав. Часом я відчував її губи у себе на пальцях, а одного разу відчув ніби сльози. Але промовчав. Я дуже любив її. І думалось мені, що ніколи, Навіть коли вона була неподільно моя, Я не кохав її міцніше, Ніж у ту бритку ніч, Коли чулося хропіння сонних людей І той своєрідний шеплячий звук, Що його створює сеча, Лючись на вугілля. Я сидів тихо-тихо, Моє я Поглинула любов. А тоді настав ранок. Тьмяний, сірий присмирк, що все знебарвлює, І коли в людини під шкірою видно кістки. Мені раптом здалося, ніби Гелен помирає, А мені треба її збудити і втримати. Та от вона прокинулась і розплющила одне око. «Як ти думаєш?» – запитала вона. Зможемо ми дістати гарячої кави і булочку? «Я спробую підмастити сторожа», – сказав я, відчуваючи себе щасливим. Гелен розплющила друге око і почала придивлятись до мене. «Що сталося?» – спитала вона. «У тебе такий вигляд, ніби ми виграли тисяч сто». «Нас випустять на волю?» «Ні», – відказав я. Це я тільки сам себе випустив на волю. Вона ще сонна поворушила головою у мене на руках. Чи не міг би ти хоч на якийсь час дати собі спокій? Міг би, відповів я. Навіть доведеться так зробити. Боюсь, що вже довго не матиму я нагоди самому вирішувати власну долю. Отже, і це може бути відрадою. Все відрада, зауважила Гелен, позіхаючи. Поки живемо, то все відрада. Хіба ти цього й досі не знаєш? Ти гадаєш, вони розстріляють нас, як шпигунів? Ні, тільки посадять. Вони садять і тих емігрантів, яких не вважають за шпигунів? Так, і тих теж. Вони всіх посадять, кого знайдуть. Адже чоловіків вони вже забрали. Гелен трохи підвелась. То в чому ж різниця? Може, тим іншим легше буде звільнитися? Це ще невідомо. Можливо, з ними краще будуть поводитись, коли вважатимуть нас шпигунами. Це безглуздя, Гелен. Вона похитала головою. Ні, не без глуздя. Це досвід. Хіба ти й досі не зрозумів, що в наші часи невинність — це злочин, за який карають найтяжче. Мало тебе ув'язнювали, аж у двох країнах, що ти й досі цього не збагнув. Ох, ти, лицарю справедливості, є там ще коньяк. І коньяк, і паштет. Давай сюди, і те, і друге. — сказала Гелен. — Це ж сніданок. Але я боюсь, що у нас почнеться тепер життя повне пригоди. — Добре, що ти це так сприймаєш, — докинув я, передаючи їй коньяк. А як же інакше? Чи ти хочеш загинути від злості і запалення жовчі? Якщо виключити поняття справедливості, то все це не важко буде вважати за пригоду, хіба не так? Чудовий запах старого коньяку і добрячого паштету здався нам вітанням із золотого віку. Гелен їла із великою насолодою. «Я й не знав, що для тебе це все так просто», – зауважив я. «Не турбуйся про мене», – відповіла Гелен, шукаючи в кошику білого хліба. «Якось та викручусь. Для жінок справедливість не така важлива річ, як для вас». А що ж для вас важливе? Ось це, вона показала на хліб, на пляшку і на паштет. Їж, мій любий, якось-то переб'ємось, а через десять років це здаватиметься романтичною пригодою, і ми вечорами будемо розповідати про неї гостям, поки їм не набридне. Готуйся, чоловіче, з чужим прізвищем. Що тепер не з'їмо, то вже не доведеться тягти з собою. «Не буду розказувати вам про всі подробиці», – вів Далі Шварц. «Адже ви знаєте цей тяжкий емігрантський шлях. На стадіоні Коломб я пробув лише кілька днів. Гелен потрапила до Пріт-Рокет. В останній день мого перебування на стадіоні туди завітав хазяїн нашого готелю. Я бачив його лише здалека, бо розмовляти з відвідувачами не дозволяли». Хазяїн передав мені маленький пиріг і велику пляшку коньяку. В пирогу я знайшов записку. Пані здорова і в доброму настрої, жодної небезпеки. Чекає на відправку до жіночого табору, який влаштували десь у Піренеях. Писати на готель Матад Кармант. У записці була друга, зовсім маленька записочка, написана рукою Гелен. Не турбуйся. Небезпека минула. Лишилася пригода. Скоро побачимось. Люблю. Гелен зуміла прорвати недбалу блокаду. Я не міг собі уявити, як саме. Уже потім вона розповіла, що заявила, ніби мусить піти по документи, яких їй бракує. Її послали до готелю з поліцаєм. Вона всунула хазяїнові записку і пошепки пояснила, як її передати мені. Поліцай, що виявив цілковите розуміння справ кохання, удав ніби нічого не помітив. Ніяких документів Гелен звідти не принесла, зате прихопила парфуми, коньяк і кошик з їжею. Вона любила поїсти. Чому вона від того не гладчила, цього я ніяк не міг зрозуміти. Коли я бувало ще на волі, прокинувшись уночі не знаходив її поряд, Мені було досить піти туди, де ми зберігали продукти. Там вона сиділа на впочіпки при світлі місяця і, посміхаючись від задоволення, обгризала яку-небудь кістку від шинки або доїдала десерт, прихований після вечері. І все це запивала вином просто із пляшки. Вона була наче кішка, що голодніє вночі. Після арешту Гелен розповідала мені, що коли поліцай прийшов по неї, вона примусила його почекати, поки допочеться паштет, який хазяїн готелю саме поставив у піч. Тож був її улюблений паштет, і їй хотілося взяти його з собою. Поліцай побурчав трохи, але скорився, бо вона рішуче відмовилась іти без паштету а фараони побоювались тягти людей силою до поліцейських машин. Гелен не забули взяти з собою навіть паперових серветок. Наступного дня нас відправили ешелоном у Піренеї. Почалася безрадісна і хвилююча Одіссея, де змішалися страх, комізм, паніка, бюрократизм, розпач і кохання.